Ezt a moslékot előre a béke útján kiadták. Szerény nyomot véleményem szerint. Egy picikét vastagabb papírra nyomtatták, mint ahogy kellett. Nál! Nah, nem azt mondom, kicsit dörzsöl, mert nem dörzsöl. Csak kultúra, zizegje!